Розділ 16. Приховані сторіччя Ендрю Харлан неуважно спостерігав роботу обслуги. Ці люди чемно не помічали його, бо він був технік. За звичайних обставин Харлан і не глянув би на них. Велике діло обслуга. Однак тепер, дивлячись на них, Харлан, уражений своїм горем, раптом спіймав себе на думці, що він заздрить їм то був обслуговуючий персонал із управління міжчасових перевезень. Про це свідчила темнувато-сіра уніформа з чорною нарукавною нашивкою, на тлі якої вирізнялась червона зигзагоподібна стріла. З допомогою складної апаратури вони перевіряли капсульні двигуни і ступені свободи уздовж капсульних шахт. Карлон знав, що їхні теоретичні знання темпоральної механіки невеликі, Однак свою справу вони знали досконально. Харленові не доводилося стикатися з представниками обслуги, коли він був ще учнем. Щиро кажучи, йому й не хотілося знайомитися з ними. В обслугу приймали тих учнів, які не склали екзаменів неспеціалізована професія, як її делікатно називали, була тавром провалу, і учні всіляко намагалися уникати її. Проте зараз, спостерігаючи роботу обслуги, Харлен дійшов висновку, що ці люди по-своєму щасливі. А чому би і ні? Їх було в десять разів більше, ніж спеціалістів, справжніх вічних. Вони мали своє товариство, свої житлові секції, свої радощі. Їм було твердо встановлену кількість годин робочого біодня, і ніхто їх не турбував, коли у вільний час вони займалися своїми справами далекими від їхнього фаху. Вони могли присвятити своє дозвілля книжкам, кінофільмам, відібраним з різних реальностей. У спеціалістів ніколи не вистачало на таке часу. Зрештою, обслуга була спокійніша і врівноваженіша. Проти неї метушливе життя спеціалістів здавалося неприродним. Обслуга була фундаментом вічності. Дивно, що цей очевидний факт ніколи не спадав йому на думку. Обслуга постачала з часу харчі та воду, знищувала відходи, забезпечувала роботу енергетичних станцій. На її плечах трималася безперебійна робота складного механізму вічності. Якби раптом в одну мить вимерли всі спеціалісти, обслуга сама змогла б підтримувати існування вічності. А от коли б зникла обслуга, спеціалістам довелося б тікати з вічності або ж безславно помирати з голоду й Праги. Чи обурюється обслуга забороною повертатися в рідне сторіччя, мати сім'ю, дітей? Вона не знає нужди і хвороб, їй не загрожує зміна реальності. Чи є це достатньою компенсацією в її очах? Чи береться до уваги її думка з приводу наявних проблем? Харлан відчув, як у його душі піднімається бунт соціального реформатора. Поява старшого обчислювача Твісела перебила Харланові думки. Він дріботів майже підтюбцем, і вигляд у нього був ще більш замучений, ніж годину тому, коли обслуга взялася до роботи, і вони розлучилися. Як він тільки витримує таку напругу, подумав Харлан. Адже він старий чоловік. Твісел швидким поглядом по пташиному окинув обслугу, яка перед ним шанобливо виструнчилась, немов на команду. Що там із капсульними шахтами? запитав він. «Все гаразд, сер», – відповів один із них. «Шлях чистий, інтенсивність поля нормальна?» «Ви все перевірили?» «Так, сер, увесь проміжок, що обслуговується нашим управлінням». «Тоді йдіть». Його слова пролунали, як наказ негайно зникнути. Вони чемно вклонилися і заквапилися до виходу. Твісел і Харлан залишились у двох у капсульній шахті. «Зоставайся тут, прошу тебе», – сказав Твісел. Харлан заперечливо похитав головою. «Я поїду з вами». «Як ти не розумієш, коли щось подіється зі мною, ти знаєш, як знайти Купера. А коли щось приключиться з тобою, то що можу зробити без тебе я, чи будь-хто із вічних? Чи навіть усі разом узяті?» Харлан знову похитав головою. «Я повинен їхати». Твісел підніс сигарету до губів. «У Сенора з'явилась якась підозра». За два останні біодні він кілька разів викликав мене до відеофону. Він хоче знати, чому я усамітнився. Коли він довідається, що я віддав наказ повністю перевірити обладнання капсульної шахти, я мушу їхати негайно, Харлене, мені не можна баритися. І я не хочу баритись, я готовий їхати. Ти наполягаєш на своєму? Якщо немає бар'єра, то немає і небезпеки. А коли навіть він і досі існує, то що ж? Я вже був там і, як бачите, повернувся. Чого ж ви боїтеся, обчислювачу? Я не хочу зайвий раз ризикувати тобою. Тоді скористайтеся своєю логікою, обчислювачу. Вирішіть, що я повинен їхати з вами. Якщо після цього вічність не зникне, то це означатиме, що ще можна замкнути коло. А коли так, то нам нічого не загрожує. Якщо ж рішення виявиться хибним, тоді вічність перестане існувати, та вона однаково загине і в тому разі, якщо я не поїду. Бо без Нойсь я і пальцем не поворухну, щоб знайти Купера. Присягаюсь.